7 714, az 7-14-kor és nem 7-14 valamikor. Értem, csak Köszönöm, itt megnézzük a helyzetet. Le lecserélték M. Szűcs Péterre, azt hiszem. Ahó, oh, ki ah, vagy direkt? Hol vagyok? Szerinted én tisztában vagyok azzal, amikor beszélek, mikor vagyok adásból, és én mikor én. nem. <gül> Általában igen. Hát, M. Szűcs Péterre cserélték. Délután találkozó a törnycsülével. Ah, Utána meg megyek az őrkész színházba. Veszem jó reggelt. Na, ez melyik? Jókészén nap volt, mondta a nátó Jó reggelt. Na, ez melyik rádi? Tagod, a kényorságot. A kényorságot. tehát az a Mi hallottatok más sportrádió rádióban is tavévát? Nem. Kurács? Hmm. Ez így egyszer. egyszer. Ez Bartók vagy klasszik? Bartók. Bartók. Ez mi? Tessék? Brain? Kurtás, ez mi? Ez Gerimur? A Gerimur az nem magyar volt? Nem. Nem ilyen. Táborok, a legnépszerűbbek, hova lehet még jelentkezni. És ezzel talán ötletet is adunk az ügyőknek. Uh -huh. Ez a, a bocsorgábor. Bocskor gábor? De minden évben elmondja, hogy barovi népszerűek a katonáiták. napos köszöntése is sor nem olyan sokára, és hallgatunk olyan nótákat, mint Menisztyörgy előadásában. Ez mi, ez a, ez a klasszik? hogy A fagyban közepében a télnek. Olyan nótánkot. S S lehet boldog, nem futog, pár, és ez lehet mi? Misoda? És ki az, aki játszik? <hül> játszik. kurtás ilyen fellép az analógban? míg nem újra a béke, újra, nem tud, Yeah. Mennyi szerzői jogi követelés lesz? Ez mi? Az miért van kurtás, hogy egyszerre kettő szól? Demodulálódnak? Hát, azért már ezért érdemes volt eljönni, mert ilyen szót demodulálni utoljára krógyajtő hallottam. Úgyhogy az orosz fél egyébként nagyon taktikusan, folyamatosan... És ő egy pincéből beszél? És például azzal, hogy hogy a nukrális fegyvereket telepít, majd utána... Hát, igen, nagyon Mi tudnánk Skype-on csinálni beszélgetést jelenleg, vagy nem? Ha egy... nem? Nem, nem, igen, jó. Komolyra fordítva, Jánoska, szerinted idén véget él az ukrán-orosz háború? Nem, Kurtács? Nem. Ez mi? Minden mondom Nem adom tovább, mert aztán kell fizetni jogdíjat. Ami napig de Több együtt kifizették ezt a félt, a ügyvédje révén fizették ki, és már mikor. Ez a hat házig, Akkor. Ő már régen volt nálam, nálunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát most semmi köze az ügyhöz, ezt le, mielőtt itt Önt kezdik elkeresni, hogy hát ha tud segíteni. Miért e, az szó? szeretném, hogyha mind a két oldalt néznénk, mert ez... <kül> Azért ez egy szakma, ezt valakinek el kéne sajátítani, miatt beül oda. <kül> oh, ra, ra, ra. Hú, ez valami filmzene, vagy ez mi volt? Hát, mert, mert ugye, ha most megnézed a tévéműsorokban a zsűrit, hát azok nem értenek az Hát, ez az ez bizony. Ez Na, hát akkor ez meg volt. Most pedig Mikulás lesz. Na, ajándékoztás. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ki tudja, amikor találkozunk? Megköszönöm. Ez nem egy reklám, tessék, itt van a születésnapi pesgőd, még hideg megihatott, tessék. Nem, itt tessék. Nagyon kedvesen. szívesen. Termék megjelenítés következik. Sikerült Kurtács odaadnom neked a Czveroszkinak a süteményét, nálad meg a. Tehát mindegy, a Czveroszki meg elvitte azt, amit neked vettem. Nem, Pötyös nem volt. Az egy sárga borzalom volt. A lipóti fékségből, ez megjelenítés a szokásos borzalom. Már nem szokásosnak, amikor azt mondom, hogy a szokásos borzalmat kérem. Neked is hoztam kisfiam. Tessék, neked egy ilyen. Ehető borzalom. Ez is Nincs vége. Ki tudja, mikor találkozunk? Itt vannak neked különböző mangók. Nagyon hidegek. Tessék! Három darab, mert annyi a magyar igazság. Egy. Kettő. Három. Nagyon szívesen. Még meg kell érlen. Oh. Szerintem rajta fog maradni. Kész, így marad. Ijaj. Csak úgy népíjesen fogok enni, nem hozott tányért. Ebből a, szerencs, ebből a szempontból szerencs, hogy anyukám most nincs itt, mert... Ő nem nézné jó néven, ha így lennék. Az egyik sokkal nagyobb, mint a másik. Fülfiam, nem kell mindent egy darabba bevenni. Na. Tessék mondani, ez már a műsor. Fókusz küldtem neked üzeneset. Úgy döntöttem, hogy ma csinálok önöknek egy műsort, ami olyan fialás lesz. Figyelj, itt van egy hajszál, ami nem az enyém. Ez nem. Ezt kidobom még, miért valaki megtalálja és megkérdezi. Na emberek, tételezzük fel, hogy nem lesz több műsor, ma megmutatom maguknak, hol élünk. Legalábbis most itt 2023 áprilisában. Miután a kurtás egy teljesen elmebeteg pali, és imád mínuszokban ülni a gangom, ennek következtében essünk túl azon a részleten, amiben leginkább szükség van rá, bár mindenben szükség van rá, igaz, Jánosko? Hallottad, András? Ez egy szerelmi vallomás volt a részünkről. Essünk ezen túl, és aztán menjünk tovább. Én amondó vagyok, hogy mögém vetítsétek az egészet. Szeretnék én itt az előtérben maradni. Minden föl van tolva, Mikkel. És gyakorlatilag? Hát ezt a filmecskét ezt a Simor féle filmecskét bajtelex Telex. Csebben a tenger. A mi hazánk. Jó napot! Mit szólnak hozzá, hogy itt lebontották a Kordont a Momentumos országgyűlési képviselők? Lebontották? Korhatáros. Hát igen, itt volt Kordon. Gondolom a bejön is Nem tűnt fel. Nem tűnt fel, hogy itt Kordon van? Nem. Komolyan? Komolyan. El, Elfogadni is, hogy Köszönöm farra, mindig, hogy milyen szétromboltak, hogyan építették az országból a sajtószabadságot. téren A oh magad, hogy de régen láttal! Nagyon régen, Hogy vagy, hogy de szorgalmas volt. Megyek ki esző, a tükör helyére, Gab, a tükörben nézik a helyet az, a lehet. Helyet, és ez kap, mindig láthatja. A helyet, helyet ha... hogy kapálnál, vagy Mert itt. Miért a tükör? Ne káromkodjál nálad. Ezt teljen a, a tükör helyére, mindig láthatja, egyszerűen belenézni a tükörbe. É, é, de én, Mondja. én is én egy öreg, moderáltalan ember vagyok, én káromkodok. Nem, Ezért. Azért, ez jó, de, jó konzervatív módon. Jó? Nem konzervatív módon, nem a makamódban. Jó, jó, rendben. Akkor nem fogadja el ezt a... Fájna, fájna látni minden reggel? Magát? Nem, ezt a tájátokra a házába. Maga már ennyi. Tehát, ha nem ja, fájna rendben, akkor nem is szíjna? Miniszterhelyettes, mit szól holász, hozzá, holász, hogy lebontották holász, a kordont? Ő nincs. Találkozunk egy kicsit. Polk itt a megállni. Itt sem. Szóval mit szól hozzá, hogy lebontották a kordont a momentum képviselői? Nem foglalkoztam vele, hátul jöttem be, nem is. Látom, hogy mi zajlik itt elő. Hát most, amikor jöttünk ki, akkor látom, hogy valami balhéj van. Mekkora balhéj? Önök balhé. szerint rendben van, hogy, hogy kordonnal van elkerítve a miniszterelnök hivatala? hogy maga a közúton márcskel és ugyan a taxi, és bekerül a kollégának a híradójába. De hogy a kordon az rendben van, hogy itt el van kerítve a miniszterelnök hivatala egy kordonnal? Egy kordon. Ez építési terület, ha jól látom. meg. Nézze meg, végig itt van kerítve egyébként. Né nézze meg az épület, ott a kolléga is vegye. Ez, ez egy épülő, ugye visszaépülő nagy ház, és körbe van kordonozva itt is, tehát a közszövet felül is. Nem tudom, szóval ez nem a probléma. Értem. Köszönjük. Behúppanunk. Én is nagyon behuppannak. szépen Jaján. köszönöm. Ennyi. Vigyük el innen. Köszönöm. Akit elküldtek meg kapálni, az Gelencsér Ferenc Magyarországgyűlés tagja, a Momentum elnöke, basz meg. Elmehetnél kapálni, basz meg. Szóval, hogy basszátok meg, elnézést, tényleg 14 ilyen auljáknak, nem feletté is, csak igen korlátozott mértékben. Az, hogy én fölporszívózom az apám hanvait, ami egyébként nem igaz, hiszen nem porszívóztam föl apám hanvait, vagy hogyha egyébként fölporszívóztam volna apám hanvait, a sokan nagyon mértékben tettem otthon a 12. kerületi otthonomban, ahhoz képest, belejött, hogy ez mekkora skandalom volt, pocsonti a Ahhoz képest ez? emberek. Az egyik az gelencsér Ferenc a Magyarország tagja. Közben ott van, egy ilyen külügyminisztériumi fiatalember is, aki látható módon nagyon szeretnék kihúzni magát ebből az egészből. Én nem csodálom, ez... És közben ott van még az 1942-ben született Főnagy János, 58, meg 20, az 78, 81 éves. Boldog születésnapot, majd július 11-én és akkor valami táblával jön, elviszi-e haza, mármint a gelencsér, és akkor jé, te vagy az. Szóval, hogy egyébként az ember alapvetően nem jut szóhoz. Tehát ez Magyarország. De persze azt kéne mondanom, hogy ez Magyarország, mert az én Magyarországom, az nem ez a Magyarország. Se kicsit, se nagyon. Se magyar leventével, se a gelencsérrel, se a nagyjal. A simor nagyot alkotott, és nagyot alkotott a is. De ez olyan, mint az ételszag. Az ételszagot azt beszívja az ember, és valójában nehogy tíz év múlva így legyen. Ugye Fókusz? Ugye Csatamás? Ugye Bereményi Géza? De az ételszag abban az a dolog lényege, hogy az az úgy megül. Én valamikor a Böszörményi úton takarítottam, még a koromban, és ott az irodákban a függöny, ami valami brokádból volt, vagy nem tudom micsodából, valami olyan töményen tartalmazta a cigaretta füstöt, hogy én már akkor, én valamikor hajnalban takarítottam, abban az irodában minimum 12 órája nem volt senki, de az évek cigarettaszaga, az úgy ette bele magát abba a brokáthoz, ha az volt függönybe, hogy az onnan kiszellőztethetetlen volt. Hogy ennek a videónak a szaga, szóval, hogy... Hogy a kognitív diszonancia, ez maga, az egész, hogy el kell kapni embereket, mert egyébként nem veszik fel a telefont, és nem állnak szóba a újságírókkal, vagy nem gyakran, vagy csak nem egy másik oldallal. Az, hogy van valami kerítés a miniszterelnöki hivatal körül, ami egyébként örökösen építési területnek van minősítve, mert akkor egyszerűbb, mert akkor nem kell indokolni, hogy miért van kerítés. Akkor ez lebontja a hatházi, azt visszaállítják, akkor megint lebontják. Akkor éppen ott van a gelentsér a Momentum elnöke, oda megy a simorféle forgatásra, hogy egyébként elfogadná a Fó nagy ezt a táblát. Amire a fúna nem kitér, vagy nem telefonál, mint hogy egyébként um, általában szoktak, hanem jéte vagy az, miért nem kapálni vagy, vagy valami hasonló szöveg, basz meg. Hogy ez honnan jutott az eszébe? Én még emlékszem arra, amikor bácska János a feleségével menekült az újságírók elől, amikor az operaházban volt, hogy azért ez nem műfaj, vagy a gurmai zitaféle videó. Szóval ebben a letámadásban benne van az, hogy ez reakciója annak, hogy a politikusok nem állnak rendelkezésre, de hát az ember a fürdőszobába se állít be, bár annak ideje fekete győr eléggé jól beállított oda az origó szerkesztőségébe, szegény origó, szegény fekete győr. Egy is kandalom a másik után, ételszag ételszak után, mikor beszéltünk mi utoljára ezekről? Ahogy a Fókusz is mondta a velekészült interjúban, most nagyjából a későbbi nézettség egy negyede, egy ötöde, egy, hatoda, egy hetede van jelen, annak függvényében, hogy éppen egy sikeresebb vagy kevésbé sikeres műsorban van, hogy csak egy tizede van, hogy tizenötöde van, hogy huszoda, akkor az egy nagyon nézett műsor. Ez egész egyszerűen fogalmilag már nem ugyanaz a kejfejjancság, ami volt korábban, de maga Magyarország az nem változott. Ami egyébként változott itt, amire a fókusz utal, hogy nem tudsz kiszállni az autóból, hogy én előadtam valamit, jól vagy rosszul, tételezzük fel, hogy most éppen nem futok olyan rossz formát, akkor jöttek emberekbe, telefonáltak 061 253 12 és összeállt egy olyan húsleves, ami sokaknak ízlett, és nem akartak kiszállni az autóból, mert ott akarták enni, a szó képletes értelmében, mások pedig nem szerették, és kiszálltak az autóból, vagy eleve nem hallgattak. Ez az én hazám? Ezt, ez, ebben köszön vissza? És amikor azt gondolom, hogy ez már fokozhatatlan, mert van alapfok, középfok, felsőfok, akkor jön a miniszterelnök úr, és kiderül, hogy nincs felsőfok. Ez nem a felsőfok. Ennek van még felsőfoka. Ez persze Bohár Dániel riporter kell, aki már, aki ugye <coughs> egy kormány közelinek mondott. Riporter, és ha minden igaz, bár eddig tudtom, ha senki nem cáfolta, az ő Facebook oldalán megjelenik, Orbán Viktor, aki azt írja, irigyellek János. És ez ugye a fó nagy történethez passzol, ha minden igaz. Szóval elnézést kérek, tényleg 14 éven alul 16-18, bassza meg. A régebbi viszonyunkra tekintettel miniszterelnök úr bassz meg. Szóval mit irigyelsz te ezen? Az Isten áldjon meg. És most nem arra utalok, hogy te hogy megváltoztál, én is megváltoztam, nem volt ilyen fehér szakállam. És tényleg nem haberkodom és nem fraternizálok. De hát állítólag az özvegyet nem kérjük föl a temetésen. Miniszterelnök úr, te olyan szellemes voltál, vagy nekem nagyon szellemesnek tűnt, amikor Budai Gyulát akarták interjúvolni a parlament folyosóján, és te mentél arrafelé a stáboddal. Hallottad stáboddal, nem azt mondtam, hogy schleppeddel. Nem, én nem teszek olyan megjegyzést, ami miatt neked most meg kéne sértődnöd. Arra viszonyra utalok, ami valamikor fennállt közöttünk, és tudtam, az nem romlott meg, legfeljebb nem, nem gyakoroljuk aktívan. És akkor te oda Budai Gyulának, ha jól emlékszem rá, hogy Gyulany ne nyilatkozz nekik. És akkor megjelent az, aj, az arcodon az a pajkos mosoly, ami, ami csak a tiéd volt, amilyen pajkos mosolyjal egyébként mindegyikünk rendelkezik, vagy rendelkezett valamikor. És természetesen lehetett azt rakélernek nevezni, Pimasznak, nekem tetszett. Benne volt az egész karaktered, benne volt az, amikor később már azt mondtad, hogy te csak akkor fogsz interjút adni, hogyha neked van mondandód, az, hogy az újságírók akarnak-e kérdezni, de akkor még nem volt ilyen. De az Isten áldjon meg Orbán Viktor. Miért irigylette Fúna Jánost? Én sejtem, hogy miért irigyled. Magánéletben tegeződtünk valamikor. És írtam Harag Péternek, mert nem jutott az eszembe az illető neve. Annak idén, nemkor volt a vasárnapi boltzár, elnézést, én már egy nagyon öreg darab vagyok. Akkor én kértem Harag Pétertől egy interjút. <kül> És ezért engem Frivalszki Gáspárhoz irányítottak, aki nem tudom, hogy milyen funkciót töltött be akkor a kdmp ben és Frivalszki Gáspár mondta, hogy türelmet kér. Ő beszél a sajtóosztályjal, hogy egyébként én azon személyek közé tartozom-e, de hát ezt önökkel annak idején megosztottam, nem tudom, mikor volt a boltzár, ezer éve. Levédia után, etelköz között. Szóval, hogy azt mondta nekem Frivalszki Gáspár, megmaradt a neve. Most némileg utána kellett nézni. Írtam Harra Péternek, hogy egyébként, ha még stimmel a szám, hogy mondja meg, hogy ki volt ő, de Harra Péter nem éltatott válaszra. És akkor azt mondta a Friwaszki hogy hogy utána érdeklődött a KDNP sajtóosztályán, hogy én ki vagyok. Nem, azt mondta, hogy utána érdeklődik, és utána majd értesít engem, hogy nyilatkozik-e Harapéter. És önmagában attól, de erre pontosan visszaemlékezhetnek, hiszen én akkor az íg egyadt a világán mindent elmeséltem, akkor a Kejfej még még egy isor volt. Fölhívtam Harra Pétert, és magamból kikelve, ahogy egyébként, amikor őszinte felháborodás van bennem, akár igazánban, akár nem, bár ilyenkor általában azt gondolom, hogy nekem igazánban, egyébként nem mernék megütni ezt a hangot. Azt mondtam neki, hogy ez mégis hogyan van. Én nem akarok vele beszélni, <kül> hogyha egyébként van egy embere, aki le fog engem káderezni a KdMP sajtósztályánál, és majd utána megmondja, hogy én egyébként komilfó vagyok-e ahhoz, hogy a KDNP akkori elnöke nyilatkozzon nekem. Tehát nem vártam be, hogy a sajtósztály mit mond Frivalszki Gáspárnak, önmagában attól a ténytől, hogy engem lekádereznek, ilyen mértékben kijöttem a sodromból, ez egy magánbeszélgetés volt, Korábban kibeszéltem, nem volt elegáns, de ha korábban megtettem, most csak ismétlek. És akkor azt mondta nekem, harra Péter, hogy irídli a Frivalszki Gáspárt. Amiben kimondatlanul benne volt, hogy amit Frivalszki Gáspár megengedhet magának, azt ő mint politikus, és ezt később, keresetlenül ki is fejtette, nem engedheti meg magának. Ő érti az én felháborodásomat, de ez van. Azt hogy ezt kell szeretni. Nem tudom, mennyi ideje volt a bolszár. Sok. Ezt köszön most itt vissza. Irigyellek, János. És ebben benne van az, hogy a KDNP és a Fidesz egyébként tényleg összetartozik. Harra Péter nagyjából ugyanezt mondta nekem. Mikor volt a bolszár, Most nem nézem meg. Mit irigyel rajta, Orbán Viktor? Mit irigyelsz rajta? Ezt teszed jóformán a sajtóval nap, mint nap, sok szempontból ezt teszed az országgal is nap, mint nap. Mit irigyelsz Harag Péterrel? Mit irigylette Fónagy Jánost, aki hozzát képest egy korlátozott habzású mosóbor? És én most a karakterről beszélek, én most nem a Fidesz és egyáltalán nem is szidok senkit se. És senkit nem akarok megbántani. A kérdés az, hogyha beállít hozzánk egy vendég, és ételszaga van, akkor megengedhetjük-e magunknak azt, hogy megkérdezzük tőle, hogy elég melege van ahhoz, hogy levegye az zakóját és kinhagyja az előszobában, hát ha attól egyébként az ételszag zöme kint marad, miközben egyébként a vendéget szívesen látjuk. Hogy le lehet-e venni az ételszagot erről az országról? Hogy le lehet-e venni az ételszagot Orbán Viktorról, Fónagy Jánosról, Harra Péterről, Fiala Jánosról, ha egyébként rajta van. Annak érdekében, hogy. Annak érdekében, hogy, és ez mindig más. Nehogy tíz év múlva is így legyen. Elnézést, ha pontatlanul idéznek. Klasszikusokat csak pontosan szépen. Irigyellek János. Frivalszki Gáspár, Harrak Péter és a Telexiú voltából Fónagy János, Gelencsér és Orbán Viktor, meg Magyar Levente. Óhaj-sóhaj 061 253 88 12 Zero six one, two five three, eighty-eight, Felhívom, megnézem, működik -e. Működik. Össze nem tartozó történeteket hozok maguk elé. Történt, hogy a karcefemben Nacsa Olivért megszólaltatták a Bezzek Cívűsorban. Anben, Nacsa Olivier humorista azt mondta, az emberek kevésbé adnak nyomatékot egy humoros mondatnak, ha azt egy nő szájából hallják, ez egy alapvetően férfi szakma mondta Olivier. Ezen évekkel ezelőtt senki nem akadt volna ki, vagy nagy valószínűséggel senki sem. A mondat igazság tartalmáról laboratóriumban senki nem bizonyosodott meg. Kétségtelem, hogy itt a női nem úgy, ahogy van, ongeneral, le lett szólva. Felfedezte a beszélgetést, ezt a beszélgetést um, sokak mi az elhangzás után, amire azt írta a nacsa kard ki kard, ja hogy ez ma nem piszi, vállalom. A fenti mondatra Potyondi Edina, influencer humorista, bizonyos szempontból tehát Nacsa Oliver kollégája, nő, reagált. Videójában azzal vádolta meg Nacsa Olivért, hogy gyáva, ugyanis a műsorban nem általánosságban a nőkükről kérdezték a véleményét, hanem konkrétan az ő személye került szóba. Ha lennének tökeid, akkor azt mondtad volna, hogy nem tetszik, amit csinálok, tehetségtelennek tartasz, vagy nem vagyok vicces. Ehhez képest azon kezdtél el álságosan sajnálkozni, hogy nőknek nincs humoruk, és a közönségnek sincs rájuk fogadókészsége. Fogalmazott potyondi Edina. Később aztán Nacsa Oliver változtatott a véleményen, de ez az én történet felfogásomban lényegtelen. Megszólalt ebben a sorozatban Potyondi Edina élettársa, gyermekének apja. Én itt ma úgy szeretném fogalmazni, hogy az így a világán ne lehessen rajta fogást keresni, csak az alapján, mert poénkodom. <gül> az illetőt Puzsé Robertnek hívják. A kritikus szerint, ő tehát kritikus, van két humorista, az egyik az humorista influencer, és van egy kritikus. A kritikus szerint a humorista legutóbb akkor volt vicces, amikor Megyesi Péternek hívták a miniszterelnököt. Hogy ez mennyiben tartozik a témához, Fogalman nincs, jussunk rajta túl. Azt írja, miután bocsánatot kért, ha bocsánatot kért, ha az volt... Nocsa Oliver, többször neki kellett futnom, hogy meg tudjam hallgatni, egy reszkető, jobbágy óvatos és nyálkás helyezkedését láttam. Annyira kellemetlen volt, hogy újra meg újra meg kellett szakítani a műsor hallgatását. Kommentálta az esetet Puzsér Robert. Életkorából adódóan Puzsér Robert soha büdös életben nem láthatott jobbágyot. Hogy egy jobbágy egyébként... Nyálkása hogy a helyezkedik, ez egy ilyen szóbravúr, a nyálkás helyezkedést én pontosan nem tudnám leírni, ez egy jól hangzó mondat, a tartalmát azt Puzsé Robert elmondhatná, de nem hiszem, hogy ezügyben mi interaktív helyzetbe kerülnénk. Minden aki akire rákérdeztek, egy jelzőt mondott Nacsa Olivér, és az is valami nagyon kínos 6-8 másodpercen keresztül gondolkodott, hogy milyen jelzőt mondjon, szinte lehetett érezni azt a késztődelő nyomorult jobbágytempót, hogy a gazdáim is legyenek eligedettek velem, de a baloldal se utáljon meg. Itt már egy kicsit jobban felsejlik a jobbájt <köhem> Puzsér azonban azt is kifogásolta, hogy nagyha nem mert véleményt mondani potyontiról, helyette általánosságban a nőkről kezdett beszélni, hogy egyébként eredetileg nagy olivér pont potyontél dináról akart volna -e beszélni, én ezt nem tudom, nem is tudom megítélni. Már gyűgyűrt a társadalom szihélybán a viszonyás, ami felfakadt a olivérrel, a kapcsolat ugyanúgy van egy általános értetlenség és Itt van ez a csávol, aki ember emlékezett óta nem volt vicces, akkor volt utoljára vicces, amikor egyesült Péter volt a miniszterelnök, magyarul. Megyesi Péter az emléke, ember emlékezeten kívül miniszterelnök, hiszen akkor még vicces volt. De ebbe itt most ne vesszünk el. Lehet, hogy pont azt nem hiányzik még egy rész elnézést. Azt otthon felejtettem, úgy tűnik. Ennyit talán belefér. Vagy szándékosan csinálom. Na, mindenre mindent táhostan. És az ére mondan duymat a papíronból. Ne aggódjanak, nem vesztettem el. Puzsér azonban azt kifogásolta, hogy Nacsa nem mert véleményt mondani Potyondiról, helyette általánosságban a nőkről kezdett beszélni. Hát jó. Ez az a mondat, ami azért kiváltotta belőlem azt a reakciót, csak azt hittem, hogy ennek van még további részlete, amivel kapcsolatban ennek a párnak szeretném megtenni azt, amit nagy Oliver elég tökösen és faszán nem tett meg. Tehát, kedves Pusér, az, hogy a te élettársad megengedte velem kapcsolatban azt, amikor állítólag apám hambait porszívóztam fel, ami egyébként tételesen nem igaz, hiszen az történt, hogy... Egy mozsaporszívót azért hoztam ide, hogyha valami abból a szatyorból kihullik, akkor az nem maradjon ezen az asztalon, ahol egyébként mások is közlekednek, adott esetben műsort vezetnek. De Potyöndi eddinának a te most emiatt külön nem kezdek el magázódni, abban a videóban, amelyben a szájára mert venni, azt mondta, hogy szegény Jani 40 éve házal a neurózisával, és nem maradt semmi a spájzban, csak az apja emberi méltósága. Az már, hogy ez egy egyedi ötlet volt -e az én álmokfutáson, vagy a Monty Python-tól loptam, az maradjon háttérben mint kiderült fiala évek óta őrizgeti az urnátám néhány napja, kiöntötte a tartalmat az dzsoki kórház mellett, ahogy megmaradt, azt elvitte a stúdióba, az asztalra szóltam, hogy a mellette található szöszökkel összeporzívózta. Vázolta fel a nem minden napi jelentett, hogy Nos, tételezzük fel, hogy tényleg ez hangzott el. Most külön bejátszásokat nem fogok közreadni. Ha netán tényleg ez hangzott el, akkor szeretném ennek a párosnak megüzenni azt, hogy tételesen nem ez történt az a szakma, amit én művelek, jól vagy rosszul, abban azért mégiscsak ott van az, hogy a tények, magas dolgok. Lehet, hogy nem tetszik, amit csinálok. Ez bárki megengedheti magának. Félre is értelmezheti. Ahány ember annyi olvasat. De azt írni, ami nem történt, az hazugság. Arra építeni egy teóriát, az több, mint ingatag. Az, hogy ezzel egyébként ma Magyarországon mekkora népszerűségre lehet szert tenni, elnézést kérek, arra konkrétan szarok. Általában is szarok, és konkrétan is szarok. Itt konkrétan. A stúdióban nem szórtam apám hangvait erre az asztalra. Legalább annyi fáradtságot vehetett volna a te élettársad, az meg, hogy megnézi azt a videót. És megnézi azt is, ami előtte volt, és ami utána volt, de nem vette ezt a fáradtságot. Nem vette ezt a fáradtságot dacára annak, hogy előtte néhány hónappal, vagy sok hónappal megkérdeztem egyébként, hogy volna-e kedve, mert hogy kerestem a helyem ebben a közegben, amely számomra újdonság volt, és most is az működhetnénk -e együtt valamilyen formában, pedig akkor is tudtam, hogy a te élettársad, tisztában voltam azzal, amit átmenetileg félre tudtam tenni. Sokszor előfordul velem, kedves Robi, hogy átmenetileg félre tudok tenni dolgokat, aztán utólag rájövök arra, hogy ezeket a gesztusokat rosszul tettem. Hozzátéve hogy én a magam részéről egyébként senkivel, se veled, se mással nem vagyok ellene a szálkátlanításnak. Hogyha egyszer kölcsönösen vagy valaki előbb, a másikban a szálkát helyezett el, szó szóval idézéles értelmében, hiszen nem így működik, akkor azt én onnan kivegyem, szükség esetén elnézést kérjek. Szükség esetén elmondjam, hogy akkor mi történt. Mint kiderült fia évek óta őrizgeti az urnát, nem őrizgeti. Őrzi és az őrizgeti közötti különbséget nekem el kell mondanom. Én értem, hogy egy influencernek így kell beszélni, mert ma egyébként erre iszik a vendég vitrai után szabadon, de bazd meg nekem, ezt nem kell tiszteletben tartanom. Az én stílusom lehet különb. Amikor annak idején lementem a Simon kocsmába, a Hegedis Gyula utcában, és rám nézett a csapos, és azt mondta, hogy mi van, homály geci amiről utólag kiderült, hogy ez a szemüvegemre vonatkozik, akkor nekem magyarázatra volt szükségem. És ugyanez volt a seregben is. Ahol én egy pinát nyalogattam egy kanálon, és aztán utólag a társai mondták el, hogy palalelogramma. Nem, fordítva. Én azt hittem, hogy ez egy palalelogramma, a többiek nem mondták, hogy egy pinna Mondták, hogy azon vannak -e ilyen vonalak, mondtam, azon nem voltak, de olyan mondva, hogy én akkor még nem láttam pinát. súlyosan korhatáros misor tenni mi lesz rádióban. Már itt lenne az ort amit most nem úgy hívnak. NAV, nem NAV. NMHH. Nagyon sokáig tanultam viselkedni, és én azt gondolom, hogy egy igazi kultúrember az azon is ismerszik, hogy ahány környezet, annyi féle viselkedés Ugye akkor jön ki belőle, hogyha egyébként annak helye van. Nem ön célúan Az a kocsma az olyan hely volt, hogy nem voltam vele tisztában, ahol a vendéget a szembeges volt, és nem ismerték, homáigetszinek hívták. Nem értettem. De nem futottam el, utána hittem egy sört. Hogy ezt a simonnak aztán elmeséltem -e, vagy sem, arra már nem emlékszem. Ismertük egymást, volt róla a portré. Emlékszel, Krisztó? Őrizgeti. Én néhány napja kijöntötte a tartalmát az Üzsoki kórház mellett. Ami megmaradt, azt elvitte a stúdióban, nem vittem el azt, ami megmaradt. Az urnát hoztam el. Meg akartam mutatni, hogy mi történt az előző nap, vagy 48 órával korábban, mert akkor úgy emlékszem, hogy kedden volt a műsor, hétfőn valami más volt, tehát még aludtam is majd a mellette található szöszökkel összeporszívóztam. Szegény Jani. Én nem vagyok Jani. Volt a Betlennek egy műsora, Jani házhoz megy. Engem Fiala Jánosnak hívnak. Én Potyöndi Edinával nem vagyok olyan viszonyban, hogy ő engem Janinak nevezzen. Ő megengedheti magának az, hogy lejanizzon. De nő ide, nő oda, a kötelező udvariasságon felül semmilyen kötelező magatartást nekem vele szemben az ő tiszteletben tartanom nem kell. Itt vagyunk közvetlenül a Karmelit kolostor mellett. Orbán, Viktor, Csimorádám, Magyar Levente, Fóna János, Gelencsér Ferenc. Most meg itt vagyunk. Puzsér, Robert, Pocsönti, Edina, Fiala János. Itt élünk társbérletben ebben az ételszakban. Szegény éve házal a neurózisával. Tételezzük fel, hogy van neurózisom, mint hogy nincs. Mit jelent az, kedves Pottyondi Adi, nagy 40 éve házalak? És ezt az egészet csak azért teszem, mert hogy egyébként az önélettársam, nem tegeződöm. Számunk a Nacsa Oliverian az, hogy gyába volt ahhoz, hogy kifejtse azt, hogy valójában nem a női humoristákkal van baja, hanem önnel. Nekem önnel semmi bajom nem volt egyébként addig, amíg ezt az írást, vagy ezt a műsort meg nem eresztette. Volt, ami tetszett, volt, ami nem tetszett az életművében, közvetlenül nem követtem, de ennek a jelentősége tízes skálán egyes. Az, hogy nem tetszett önnek az, amit én abban a műsorban csináltam, azt is tiszteletben tartottam volna, a tiszteletben tartotta volna ön is azt, amit én ott tettem, és annak ismeretében és tartalmi részletének ismeretében írtva volna és mondta volna el, hiszen nem egy írás volt, hanem mondta el, abban a videóban, amiben elmondta azt, amit mondott. Én nem házaltam a neurózisommal. Azok közé tartoztam, aki egyébként ezt nem tartott a titokban. Nem mondom, hogy erős Antónia társa vagyok, aki a cukorbetegségéről beszél, de bizonyos szempontból erős Antónia társa vagyok, aki egyébként nem szégyeltem azt, hogy a neurotikus jegyeimmel, amelyek nem feltétlenül álltak össze neurózissal, ilyet senki sem mondott nekem pszicháterhez, vagy pszichológushoz járok. Nem tartottam titokban. Nem voltam rá büszke. Az identitásom feldolgozása, az identitáson megteremtésének volt ez a rész. És nem maradt semmi a spájzban, csak az apja emberi méltósága. Nem volt az apám a spájzban És az, amit az emberi méltóságról öngondol, kedves Potjó Edina, azt követően, amit tett, én azt gondolom, hogy mi nem értjük ugyanazt az emberi méltóságon, így az apámat azt ne vegye a szájára, az én méltóságommal azt kezd, amit akar. Tudtam, hogy a nők nem voltak párbaj képesek, az élettársát szívesen kihívnám egy párbajra. Első vérége. Egyedi ötlet volna az én álmogfutásom, de ezt az ötletet a Monty Python egyik jelenetéből loptam. Hát lehetségesen loptam, de akkor ez olyan, mint amikor felfedezik a gyufát különböző pillanatokban a törtélem során. Én ezt a Monty Python-t nem láttam. Örülök, hogyha sikerült abban a magasságban emelkednem, bár utolabb megnéztem. Sokban nem emlékeztetett a kettő egymásra. Felháborító volt az, amit ön, az én személyem, az én cselekedetem és apám hanvai kapcsán abban a videóban megtett. Sokan megnézték, sokan kacagtak rajta, sokan kacagtak a bocskorféle soron is. De ha nem beszél rossz néven, ebből a szempontból a számok, azok nem feltétlenül jelentenek minőséget. Vagy ha jelentenek minőséget, az nem feltétlenül felfelé mutott. Nem fogom felolvasni teljes terjedelmében, amit Puzsé Robert 2019. Március 29-én írt. Ezzel nem húzom az időt. Én csak arra szeretném önöket emlékeztetni. Itt ugye, egy súlyos, ugye ez volt az a történet, amikor én a mond keresztül üzentem meg Karácsony Gergelynek, hogy súlyos arában maradva a fizetéssel, mármint a együttműködéssel, járó kifizetéssel Mindössze annyit kérek, hogy az októberi választásig hetente egyszer velem is úgy incselkedjél, mint a karácsony vagy a szintén parkolási botrányba keveredett Ferencvárosi polgármestere a Fideszes Bácska Jánossal. Sajnos jelenleg nem rendelkezem a befizetett adó fele, de ígérem, hogy a győzelmem után közpénzben fülösztelek meg. Te leszel a hazai rádiózás Tibor Cistványi, és csak számláznod kell meg a finom nyelveddel kényeztetned ott, ahol kérem. Ebben te vagy a legjobb, a referencia munkáid nagyon meggyőzőek. Az önkormányzati választások legnagyobb vesztesen. Én akkor ezt teljes egyedelmében felolvastam Karácsony Gergelynek, akiről szintén nagyon ékes szólóan írt 2019. március 29-én, ez ugye négy éve volt, Puzsi Robert. És akkor Karácsony Gergely mérhetetlen bátorsága azt mondta, mert mondtam neki, hogy miért nem szólal a ez ellen, és mondta, hogy hát egy politikusnak többet kell bírnia. És akkor azt kérdeztem tőle, hogy rendben van, és én, tudják, az egésznek nem lenne akkora jelentősége, ha gyerekkorom óta nem foglalkoztatna az, hogy én egyébként a konfliktusaim folyamán, amelyek gyerekkorom óta természetesen léteznek, hányszor álltam ki, vagy hányszor nem álltam ki mások mellett, akkor amikor egyébként kutyakötelességem lett volna kiállni mellettük, minden gondolkodás nélkül, vállalva az összes konsekvenciát. Ahogy kiáltak egymásért annak idején szegű Tibor és Rónai Egon, ahogy kiállt mellettem annak idején és azóta is minden egyes esetben a Kristina. Én nem állíthatom azt, hogy én minden konfliktusomban automatikusan gondolkodás nélkül akkor House-House kiálltam volna azok mellett, akik mellett egyébként ki kellett volna állnom, és emiatt mindig is lelkismeretfordulásom volt. Ezeknél az embereknél, hogy a szívük, vagy az eszük diktált, vagy egyszerűen mind a kettő, nem tudom. Én eszem szerint mindig tudtam, hogy ki kell állni valaki mellett, csak gyáva voltam. A szívem gyáva volt. Az, hogy jártam 44 évig pszichológushoz és pszichiáterhez, egyébként ez ma már 49 év, tehát így rosszul tudja a Edina is. Az egyebek között ahhoz kellett, hogy a szívem fel tudjon zárkozni az eszemhez, vagy az eszem a szívemhez érjen. Karácsony Gergely ott akkor, még az önkormányzati választások megtörtént előtt, egy életre szerepelt. Ezt ennek szinte kommentár nélkül tűrték. Lelkük rajta. Hogy összenője az, ami összetartozik, nem tudom, Honpola Krisztina szerintem ma is külön, mint én. De Potyöndi Edina és Puzsér Robert, ami a morájukat illeti sok szempontból hasonlítanak egymásra. Ma Magyarországon mint influencerek hihetetlen sok emberre vannak hatással. Én ez ellen a hatás ellen soha nem fogok felszólalni. Csak a fals hangokat és az ételszakot szűröm ki belőle. Kicsit olyan szeretnék lenni, mint aki egy gyönyörű kártyavár alatt megmozgatja a papírt, amin áll a kártyavár, ami általában a kártyavárak szilárdságának és további fennállásának eufémisztikusan nem szokott jót tenni. Én nem akarok se potyöndi Edinának, se Puzsén Róbertnek rosszot. Én csak azt mondom, hogy hátrébb az agarakkal. És hátrébb az természetesen fúna gyánosnak is, és halvány lila nincs, hogy miért ki János mellett Orbán Viktor. Ebben a történetben ez alapján Orbán Viktornak Potyondi Edina és Puzsi Robert mellett kellene kiállnia velem szemben. És akkor itt van ez az egészen fránya történet Demeter Szilárddal, és a Sziget Fesztivállal, és a Spirit fm a nyilatkozott Hunt Andrásnak, és német Róbertnek. Napokkal az interjú elhangzása után, állítólag szövegkörnyezetéből kiragadva, egy szöveget, ami arról szólt, hogy a Petőfi ügynökség, erről most az elmúlt időben megváltóan sok szó volt, mennyire nagyvonalú és mennyire gyakorol gesztust, akkor, amikor egyébként a Sziget Fesztiválnak további működési lehetőséget biztosít, és ezzel kapcsolatban mondta Demeter Szilárd, már azt követően, hogy arról volt, hogy a Sziget Fesztivál a magyar zenekarok alig kapnak feltépési lehetőséget, hogy most is lennének eszközeink, hogy bármiféle fesztivál megszervezését el lenni, csak a jógyári sziget, de a szigetfesztivál kulturális hozadék, annál nagyobb, hogy ezen most gondolkodjunk. Lehet azt mondani, hogy a szövegkörnyezetéből ki lett ragadva azért ez egy viszonylag hosszú mondat, ez mégiscsak elhangzott. Viszont éppen ezért, mert a tulajdonosi döntéseket ma már magyar szereplő nem tudja befolyásolni, csak éves szerződéseket kötünk, nem köteleződünk el hosszú távra. Azért ez több, mint szövekörnyezetben való kiragadás. Az, hogy Hont András, ez a nagyon furcsa lelkülettel és etikával rendelkező újságírónak mondott személy, utána hogy áll ki a riportalanya mellett, miközben azt mondja, hogy ő maga provokálta, hogy miért provokálja, nem tudom különböző módok vannak. Nem vagyok múhoztag, én nem vagyok olyan klubnak a tagja, amely szívesen fogadna a tagjai sorába, és nem vagyok olyan klubnak a tagja, amelyik nem fogadna szívesen a tagjai sorába. Nem vagyok remete, de egy ilyen elkülönült lény vagyok a magyar média egén. Egy magányos csillag. Vagy annyi se. Szóval... Hogy legyen egy interjú, amit megmagyarázza szerzője, majd megmagyarázza az alanya, az abszurdum. Belejött, vagy Demeter Szilárd veszi magának a bátorságot, és azt mondja, hogy tehát a lényeg, ugye Hont Andrásról megírja, hogy mit, mit írt a Facebookon, majd hozzáteszi, hogy a másik kérdező újságíró német Róbert, aki nem mellesleg gyakorló és jó zenész tolmácsolt a magyar zenészek elégedetlenségét. Mi az, hogy aki nem mellesleg gyakorló és jó zenész? Abban a minőségében ott újságíró volt. Ugye visszatérünk Boros Lajoshoz, ők voltak ugye azt talán az A3 televízió műsorból, akik egyébként képesek voltak buszsofőrből, villamosvezetőből riportert csinálni. És nagyon sok rossz dolgot én is elkövettem az életemben, miniszterelnök úr. Me a kulpa, me a maximum a kulpa. Van mit bevallanom, van mit meggyonnom mentségemre legyen mondva, hogy mindaz a rossz, amit elkövettem, ma annak érdekében állítom szolgálatba, hogy javítsak a világon, már lehet, hogy akkor javítanék a legtöbbet, ha eltűnnék belőle. Német Robert tehát nem zenész, hanem ott egy kérdező újságíró. És hogy ő egyébként gyakorló és jó zenész, és a rossz zenész? Rossz zenész, de jó kérdező. Ezeknek mind-mind van jelentősége. Ezekre hívtam fel a figyelmüket az elmúlt időben, bár régen volt a nagyon messzire jött emberben. Minden mondatunk kifejez rólunk valamit a gesztusaink is. Kétségbejtő. Elhangzik a Spirit Spirit Femen a magyarázkodás elhangzik. A mandinerem de a Mandineren ad interjút Mesterházi Attila, és aki Szakás Lászlóval új pártot nyit, azt egyébként, hogy vagy indít, azt egyébként a Mandinár nem kérdezi meg, hogy többekkel folytatott közös gondolkodás követően arra jutottunk, hogy a baloldalon szükség van új keretek megteremtésére, ezért Szakás László a DK volt Baranya-megyei képviselő jelöltjével közösen társalapítóként új szociáldemokrata balközép pártot alapítunk, szocialisták és demokraták néven. Csak azért, hogy véletlenül se mondjak rosszat. Szakács László. Országgyűlési képviselő politikai pályafutása, Komló alpolgármestere, magyar szocialistápárt országgyűlési képviselője, Párt országgyűlési képviselője, költségvetési bizottság tagja, frakcióvezető helyettes, Szerintem volt neki még a Szocialista Pártban más funkciója is. Megnézem, hogy jól emlékszem-e. Mindent nem nyomtattam ki. Őt is kizárta az MSZP. -l. De nem tudom, én úgy emlékszem, hogy alelnök volt, de most... Aranya 2 számú Pécs kombló választókerület legesélyesebb ellenzéki jelölt aspiránsa. Hányszor beszélgettem bele a választások előtt? Fontos... Funkciói voltak, mondjuk az, hogy csak frakcióvezető helyettes volt, rosszul emlékszem, de én úgy emlékszem, hogy volt alelnök. Hogy miért tartotta fontosnak Mesterházi Attila, őt a dk volt Baranya megyei képviselő jelöltjének nevezni, amikor ők személyes barátok, ráadásul a ZMSZF-ben együtt dolgoztak, ez rejtély. Majd megkérdezem, hogy találkozom velük. És akkor most nem beszélek arról, hogy mit mondott Takács Arbel, arról a 33 ezer orvosról, akik egyébként megmaradtak a Magyar Orvosi Kamarában. Nem volt véletlen a Tamasi József felkészült beszélgetés. Az nem csak arról szól, hogy valaki miért nem lesz a magyar orvosi kamara tagja, hanem adott esetben egy konfliktus hova tud vezetni, adott esetben egy járvány valakinél milyen gondolatokat szül, és azokat a keyfejlencsi semmilyen vonatkozásban nem propagálta, hanem ahogy ezt otthon mondták, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni. Végül, de nem utolsó sorban, Spirit FM kapcsán a Klubrádió elsőfogor ismét elvesztette a médiatanás ellen a szervezet jogsértései miatt indított újabb közölte oldalán a frekvenciájától megfosztott adó. Ez ellen fel lehet lebezni, vagy fellebezni lehet. Emlékezzenek vissza még Hatházi Ákosra, Tamás Gáspár Miklósra, akik bojkottott hirdettek a Spirit FM-el szemben abból adódóan, ahogy egyébként ráindult a klubrádió frekvenciájára. Kereken egy órával ezelőtt kezdtem el a műsort. Most abba hagyom. Elnézést, ha bárkit megbántottam volna, elnézést kérek ok nélkül. Elnézést, hogyha a trágár szöveg bárkit megbotránkoztatott volna. Korhatáros a műsor, arra kérem Jánoskát, hogy amikor ez majd az internetre kikerül, utána a lehetőség szerint valamiféle karika jelenjen meg, vagy előtte legyen benne, hogy az szükség esetén valamilyen megkülönböztetőjel. Legközelebb időlebonyolítás bonyolításom sorra kerek egy hét múlva kerül sor. Holnap a szokott összeállítás, Wintermontel, Kemecsilajos és Kisambrus. Péntek, szombat, vasárnap, hétfőn nem lesz írő lebonyolítású műsor, kedden Czeroszki, Herriett portré lesz látható. Most pedig 061 253, 88, 12 eldől, hogy ma összejötte annyi néző és hallgató, és annyi vélemény, hogy azt ne akarják osztani velem. Figyelek, ha van mire. Mellesleg nem beszéltem arról, hogy a miniszterelnök úr, Közel egy hete arról beszélt, hogy itt vagyunk a harmadik világháború küszöbén, de hát ma csak lényeges dolgokról beszélgettem önökkel. Így. Hogy ebből párbeszéd legyen, ahhoz 061, 253, 88, 12. További élelmiszert nem hoztam, úgyhogy enni nem fogok. Adok 5 percet vagy négy és fél percet, akkor pont annyi lesz a pontos idő, hogy 12 ad ki. számra nem lesz kínos a csönd. Ha van reflexió lesz, ha nem, akkor, akkor nem lesz. Távolétemben étemben dörö, Kukac, Azt elfelejtettem mondani, hogy iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, lehetőség szerint minél többen, és lájkolják is, ha hozzá kedvük. Úgy tűnik, hogy nincs hozzátenni valójuk, mint hogy elvenni valójuk sincs belőle, nem yeah. de még adásban vagyunk. <síns> <síns> Persze, te tőle megkérdezted, hogy én tudom -e, hogy adásban van. ez így keretes szerkezetnek tökéletes. Tökéletes. Most már jöhetsz, vége van.